Томас Гарріс Цикл Ганнібал Лектор Книга третя Ганнібал Розділ сімдесят четвертий Доктор Лектор припаркував свій пікап за квартал від Мериленської лікарні «Милосердя» і протер монети перед тим, як опустити їх у лічильник. У таку холодну погоду він одягнув стьобаний робочий комбінезон і, пам'ятаючи про камери відеоспостереження, натягнув кепку з довгим козирком, а тоді увійшов до лікарні через центральний вхід. Останнього разу доктор Лектор був у лікарні Милосердя штату Меріленд 15 років тому. Але основний план приміщення, здається, не змінився. Місце, де він колись розпочав свою медичну практику, не викликало в нього жодних емоцій. На верхніх поверхах, де діяла охоронна система, встигли зробити косметичний ремонт. Але розташування кімнат має бути практично те саме, що й за часів його практики якщо вірити кресленням Департаменту архітектури. Перепустка відвідувача, взята в реєстратурі, дозволила йому потрапити на поверхи, де лежали пацієнти. Доктор Лектор ішов коридором і читав імена пацієнтів та лікарів на дверях палат. Це був післяопераційний блок, куди пацієнтів переводили з відділення інтенсивної терапії після хірургічного втручання на серці і мозку. Якби ви побачили, як доктор Лектор походжає коридором, то могли б подумати, що він не вміє швидко читати. Він беззвучно ворушив губами і раз у раз почисував голову, мов дурненький. Потім він присів у залі очікування, звідки було видно коридор. Прочекав півтори години в компанії літніх жінок, що переповідали одна одній сімейні трагедії. Витерпів випуск правильної ціни по телебаченню. Врешті-решт він побачив того, на кого чекав. Хірурга, який ще не встиг перевдягти після операції зелений халат, і робив обхід на самоті. Це мав бути... Хірург прийшов провідати пацієнта. Лікар Сільварман. Доктор Лектор підвівся і потягнувся. Підібрав зі столика біля дверей пошарпану газету і вийшов із зали очікування. Ще один пацієнт лікаря Сільвермана лежав за дві палати далі коридором. Доктор Лектор ковзнув усередину. У кімнаті стояв півморок. Пацієнт, на щастя, спав. Голова і частина обличчя були перемотані товстим шаром бинтів. На моніторі розмірено стрибав світний черв'ячок. Доктор Лектор швидко скинув із себе теплий комбінезон під яким виявився зелений операційний халат. Він натягнув бахіли, шапочку, маску та рукавички, дістав із кишені білий пакет для сміття та розгорнув його. Лікар Сільверман увійшов до палати, говорячи через плече з кимось у коридорі. Із ним медсестра? Ні. Доктор Лектор підняв сміттєвий кошик і став перекладати його в міст у пакет, повернувшись спиною до дверей. «Вибачте, лікарю, я зараз піду. Не заважатиму», – сказав доктор Лектор. «Усе гаразд», – відповів Сільверман, знімаючи з бельця ліжка канцелярський планшет. «Робіть, що маєте». «Дякую», – мовив доктор Лектор і стукнув хірурга в потилицю маленьким шкіряним кийком, злегка поворухнув зап'ястям, не більше. Обхопив його за груди, коли той став валитися долі. Завжди дивно спостерігати, як доктор Лектор піднімає людину. Враховуючи його габарити, він має бути сильним, мов мураха. Доктор Лектор заніс лікаря Сільвермана у ванну кімнату і стягнув йому штани. Посадовив лікаря Сільвермана на унітаз. Хірург похилився вперед, звісив голову через коліна. Доктор Лектор на хвильку підняв тулуб, тільки щоб перевірити зіниці і зняти з зеленого операційного халата кілька посвідчень на кліпсах. Він замінив бейджі-лікаря на власну перепустку відвідувача, обернувши її зворотним боком. Статоскоп хірурга він повісив собі на шию, наче модне боа. А хитромудрі хірургічні окуляри відправилися йому на голову. Шкіраний кийок ліг рукав. Тепер він був готовий проникнути в саме серце милосердя. У поводженні з наркотичними препаратами лікарня притримувалася суворих федеральних законів. На тих поверхах, де лежать пацієнти, шафи з наркотиками на медсестринському блокпості стоять під замком. Для того, щоб їх відімкнути, потрібні два ключі, що зберігаються в чергової медсестри та її першої заступниці. Усі видачі ретельно записуються в журнал. Операційні блоки мають найкращу систему безпеки в усій лікарні, і в кожен із них ліки для чергової операції потрапляють за кілька хвилин до появи пацієнта. Наркотичні речовини, які використовує анестезіолог, кладуть біля операційного стола в шафу, половина якої охолоджується, а друга половина зберігає кімнатну температуру. Склад із наркотиками розташовуються в окремому аптечному пункті, біля передопераційної кімнати. Там є ціла низка препаратів, яких не знайдеш у загальному аптечному пункті на першому поверсі. Як-от потужні заспокійливі та екзотичні речовини з гіпнотично-седативним ефектом, що уможливлюють операції на відкритому серці і мозку, під час яких пацієнт лишається при тямі і може реагувати на дії хірурга. Протягом робочих годин в аптечному пункті завжди хтось є, і шафи не замикаються, поки в кімнаті присутній фармацевт. Коли під час операції на серці трапляються критичні ситуації, немає часу возитися з ключами. Доктор Лектор, не знімаючи маски, штовхнув двостулкові двері до операційного відділення. У спробі якось пожвавити атмосферу, операційний блок пофарбували в дику суміш яскравих кольорів які могли б розізлити навіть пацієнтів при смерті. Кілька лікарів перед доктором Лектором розписалися в журналі біля стійки і пішли до передопераційної. Доктор Лектор узяв журнал реєстрації і поводив над ним ручкою, не лишивши на папері слідів. Згідно з заявленим графіком, за 20 хвилин у блоці Б мала розпочатися операція з видалення пухлини мозку. Перша за день. У передопераційній лектор стягнув рукавички, поклав їх у кишеню, ретельно вимив руки аж по лікті, висушив, посипав тальком і знову дягнув рукавички. Тепер у коридор. Аптечний пункт має бути за наступними дверима, праворуч. Ні. На дверях, пофарбованих в абрикосовий колір, висіла табличка «Аварійні генератори». А далі були дві часті двері, що вели до блоку Б. Поруч із лектором зупинилася якась медсестра. Доброго ранку, лікарю! Доктор-лектор кашлянув у маску і пробурмотів привітання. Продовжуючи бурмотіти, він повернув назад до передопераційної, наче щось там забув. Медсестра трохи постояла, дивлячись йому вслід, а потім пройшла в операційну. Доктор Лектор зняв рукавички і жбурнув їх у сміттєвий кошик. Ніхто не звертав на нього увагу. Він узяв нову пару рукавичок. Його тіло перебувало в передопераційній, але насправді він мчав через вестибюль свого палацу пам'яті. Повз бюст Плінія і вгору сходами до зали архітектури. У цьому добре освітленому приміщенні, де стояла величезна модель Собору Святого Павла, Авторства Крістофера Арена. На столі для креслень на нього чекав план лікарні. Операційні блоки лікарні «Милосердя» були достеменно відтворені з креслень Департаменту архітектури міста Балтимор. Він стояв тут. Аптечний пункт там. Ні. Рисунки хибні. Імовірно, приміщення перепланували вже після того, як креслення подали в департамент. Генератори там були зображені з іншого боку, у дзеркальному коридорі, що вів до блоку А. Може, хтось переплутав надписи? Певно, так і є. Часу зазирати в кожні двері в нього не було. Доктор Лектор вийшов з передопераційної і рушив коридором до блоку А. Двері ліворуч. Табличка з надписом МРТ. Ідемо далі. Наступні двері – аптечний пункт. На плані це приміщення мало бути поділене на лабораторію магнітно-резонансних досліджень і окрему кімнату, де зберігалися наркотичні препарати. Важкі двері до аптечного пункту були прочинені навстіж і утримувалися на місці фіксатором. Доктор Лектор худко пірнув у кімнату і потягнув двері на себе. Низенький, товстенький фармацевт сидів на впочепках і викладав щось на нижню полицю. «Я можу вам допомогти, лікарю?» «Так, прошу». Молодик почав підводитися, але так і не встиг. Удар кайком і фармацевт, випустивши гази, повалився на підлогу. Доктор Лектор підібрав поле хірургічного халата і заткнув кайок за садівничий фартух, який одягнув під низ. Тепер, чим скоріш, оглянути всі полиці. З блискавичною швидкістю прочитати етикетки. Амбієн, Амітал, Амобарбітал, Гальціон, Далман. Згребти в кишені десятки флаконів. Потім лектор перейшов до холодильника. Читав і так само згрібав. Квазепам, Мідазолам, Ноктек, Пентотал, Скополамін, Сольцидем. Менше ніж за сорок секунд доктор Лектар уже повернувся в коридор, причинивши за собою двері до аптеки. Дорогою до виходу він промайнув передопераційну. Поглянув на себе в дзеркало, чи не видно під одягом зайвих опуклостей. не гаючи часу, геть крізь двостулкові двері. Бейчи з посвідченням, навмисне перевернутий. На обличчі маска, на очах окуляри. Однак збільшувальні лінзи піднято. Пульс 72. Кидаючи на ходу незв'язні вітання іншим лікарям, він пройшов до ліфта. Спустився вниз, не знімаючи маски, потупивши очі в канцелярський планшет, що він прихопив десь мимохідь. Відвідувачам лікарні могло здатися дивним те, що хірург не знімав маски, поки не спустився сходами на двір. І не опинився, якомога далі від камер відеоспостереження. Перехожі на вулиці могли б зчудуватися, що лікар водить такий старий побитий пікап. Тим часом в операційному блоці анестезіолог нетерпляче стукав у двері аптечного пункту і, зрештою, знайшов непритомного фармацевта. Поки вони виявили нестачу наркотиків, минуло ще 15 хвилин. Коли лікар Сільверман отямився, то зрозумів, що сидить зі спущеними штаньми на підлозі біля унітаза. Він не пам'ятав, як зайшов у палату, і гадки не мав, де перебуває. Сільверман вирішив, що з ним якийсь церебральний негараст, можливо, невеликий інсульт, спричинений перенапругою під час випорожнення. Він намагався якомога менше рухатися, боячись зрушити ймовірний тромб. Тому повз по підлозі палати, доки не випростав руку в коридор. Огляд виявив незначний струс мозку. Перш ніж поїхати додому, доктор Лектор зробив іще дві зупинки. Він затримався в поштовому відділенні в передмісті Балтимора, рівно настільки, щоб забрати посилку, яку замовив через інтернет у похоронної фірми. Це був розрізаний на спині смокінг із вшитою сорочкою та кроваткою. Тепер лишалося тільки добути вино якесь по справжньому святкове. Заради цього доведеться їхати в Аннаполіс. Добре було б здійснити цю подорож на Ягуарі. Розділ 75 Крендлер одягнувся для пробіжки на холоді. І коли йому додому з Джорджтауна зателефонував Ерік Пікфорд, Полу довелося розстібнути спортивну кортку, щоб не уприти. «Еріку, йди в кафетерій і набери мене з платного телефону. Прошу, містера Крендлер. Просто роби, що кажу». Крендлер стягнув із голови пов'язку, зняв рукавички і поклав усе на піаніно у вітальні. Пальцем він настукував ритм мелодії з серіалу Танета зла. Розмова відновилася. Стаглінг знається на техніці, Еріку. Нам невідомо, чи встановила вона жучки на телефони. Державні справи треба тримати в секреті. Так, сер, містер Крендлер, мені телефонувала Стаглінг. Хотіла забрати свою рослину і ту штуку. Дурнувату пташку, що п'є зі склянки і пророкує погоду. Але вона повідомила й дещо корисне. Сказала передивитись останні цифри в поштових індексах, за якими передплачують журнали з нашого списку, і вибрати ті, що різняться не більш ніж на три одиниці. Сказала, що доктор Лектор може користуватися кількома поштовими відділеннями, які розташовані поблизу одне від одного. І що... І я відразу отримав збіг. Журнал нейрофізіології надсилають за одним поштовим індексом, а фізика скрипта і ікарус за другим. Відстань між цими відділеннями – 10 миль. Передплата на різні імена. Оплачується поштовими переказами. Що таке ікарус? Міжнародний журнал із вивчення сонячної системи. 20 років тому лектор став одним із перших передплатників. Поштові відділення в Балтиморі. Зазвичай журнали привозять 10-го числа кожного місяця. Ще один збіг трапився хвилину тому. Продаж пляшки «Шато» як його «Юкім»? Правильно казати і Кім, То що там? Крамничка першокласних вин в Анаполісі. Я перевірив покупки і отримав збіг за важливими датами, що їх вела Стагрінг. Програма видала рік народження «Стагрінг». Саме того року було випущено продане вино. У рік, коли вона народилася. Покупець заплатив за нього 325 доларів готівкою. І це було після чи до розмови зі «Стагрінг»? Одразу після, хвилину тому. Тож вона нічого не знає. Ні, я маю зателефонувати... «То, кажеш, продавець повідомив тебе про продаж єдиної пляшки?» «Так, сер. У Стагрінг тут записано, що на всьому східному збережжі є тільки три такі пляшки, і вона відзначила всі три. Треба віддати їй належне». «Хто купив вино? Який він був на вигляд?» «Білий чоловік середнього зросту, з бородою, замотаний по самі вуха». «У магазині ведеться відеоспостереження?» «Так, сер, це перше, про що я запитав. Сказав, що ми пошлемо когось по плівку. Поки що не встиг нікого відправити. Продавець у винному магазині бюлетень не читав, але розповів усе власникові, бо покупка дуже незвична. Власник вибіг на двір якраз вчасно, щоб побачити, як покупець, принаймні так він вирішив, що це покупець, від'їжджає на старому пікапі. «Сірий, з лищатами в кузові». «Як гадаєте, якщо це Лектор, то він спробує передати це вино Стагринг?» «Краще їй попередити». «Ні», – сказав Крендлер. «Нічого їй не кажи». «Можна мені оновити інформацію в ПЗНЗ і справі Лектора?» «Ні», – відказав Крендлер, миттєво все обдумавши. «Ти отримав відповідь від квестури щодо комп'ютера Лектора». «Ні, сер. Тоді жодних нових даних у ПЗНЗ, доки ми не переконаємося, що Лектор не має доступу до системи. Він міг скористатися паролем Патсі. Або ж Стаглінг читає матеріали справи та все переказує Лекторові, як вона робила у Флоренції». «Ага, точно, зрозуміло. Плівку можуть забрати співробітники польового офісу в Аннаполісі. «Я сам про це подбаю», – Пікфорд продиктував адресу винної крамнички. «Продовжуй працювати з передплатами», – наказав Крендлер. «Можеш повідомити Кроуфорда про журнали, коли він повернеться на роботу. Хай організує стеження за поштовими відділеннями після 10-го числа». Крендлер набрав номер Мейсона і вибіг зі свого міського будинку в Джорджтауні. Легко рухаючись під у напрямку парку «Рок-Крік». Сутеніло. І в півмороку було видно тільки його білу головну пов'язку «Найк», білі кросівки «Найк» і білі смуги на темному спортивному костюмі «Найк». Наче серед усіх тих лейблів не було ніякої людини. Пробіжка тривала короткі півгодини. Крендлер почув гул гвинтокрила. Щойно вийшов до посадкового майданчика, що біля зоопарку. Він зумів пригнутися під рухливими лопатями і стрибнути на підніжку, не спиняючи бігу. Він був у захваті від польоту на реактивному гелікоптері. Місто з його підсвіченими монументами лишилося далеко внизу. А літальний апарат піднімав Крендлера на гідну його висоту. Спершу в Анаполіс-Поплівку, потім до Мейсона. Розділ 76 «Налаштуй уже фокус на цій фігні, Корделе!» Це пролунав гучний радіоголос Мейсона, і за відсутності губ приголосні пропадали, тому фігня і фокус прозвучали як хигня і хокус. Крендлер стояв поруч із Мейсоном у темній частині кімнати, аби краще бачити підвішений монітор. У Мейсоновій кімнаті було спекотно, тож йому довелося зняти свою спортивну куртку багатенького міщанина та обв'язати її за рукава навколо пояса. Під курткою виявилася футболка пристонського університету. Головна пов'язка й кросівки біліли в світлі з акваріума. На думку Марго, крендорові дісталися плечі курчати. Вони практично не звертали одне на одного уваги відтоді, як Пол прибув до маєтку. Камера звинної крамнички не мала лічильника часу чи кадрів, а різдвяна торгівля ішла повним ходом. Кордел промотував плівку від одного клієнта до наступного. Покупок було багато. Мейсон виридував, аби якось згаяти час. «І що ж ти, Крендлер сказав, коли вірвався до винної крамнички?» У своєму спортивному костюмі і блиснув бляхами, що береш участь у спеціальній олімпіаді. Мейсон виявляв набагато менше поваги до Крендлера відтоді, як став виписувати йому чеки. Але Крендлера важко було образити, коли на кону стояли особисті інтереси. Сказав, що працює під прикриттям. Хто нас на цей момент стежить за стагрінг? Розкажи йому, Марго. Майсон, здавалося, хотів приберегти кволе дихання для образ. Ми виділили 12 осіб із нашої охорони в Чикаго. Вони вже у Вашингтоні. Три команди, у кожній є один помічник шерифа від штату Іллінойс. Якщо поліція до них причепиться, коли вони вже схоплять лектора, то вони можуть сказати, що впізнали злочинця, що це цивільний арешт і таке інше. Команда, яка впіймає лектора, мусить передати його Карлу. Потім вони повертаються в Чикаго, і більше їм нічого не відомо. Відеозапис тим часом не зупинявся. «Стривайте хвилинку!» «Корделе, відмотай секунд на тридцять назад», – сказав Мейсон. «Погляньте!» В об'єктив камери винної крамнички потрапляла територія від вхідних дверей до каси. На беззвучному зернистому відеозаписі з'явився чоловік у кепці з козарком, курці, лісоруба і рукавицях. Вуса, борода, бакенбарди та сонцезахисні окуляри. Він повернувся спиною до камери та обережно причинив за собою двері. Якусь мить клієнт пояснював, що йому треба, а тоді пішов за продавцем до винних стележів, геть із поля зору камери. Минули три нескінченні хвилини. Нарешті чоловіки повернулися до прилавка. Продавець витер пляшку від пилу та загорнув у м'яку тканину, перш ніж покласти її в сумку. Клієнт зняв тільки праву рукавицю і розраховувався готівкою. Губи продавця заворушилися, коли він промовив «дякую» у спину клієнту, який уже виходив із крамниці. Пауза на кілька секунд – а потім продавець покликав когось поза межами екрана. Вийшов дебалий чоловік і поспішив до дверей. «Це власник крамниці, той, що бачив вантажівку», – сказав Крендлер. «Корделе, можеш скопіювати це зображення та збільшити голову покупця?» «Секундочку, містер вечер. Але картинка буде нечітка. «Виконуй». Він так і не зняв ліву рукавицю. Мовив Мейсон. «Може, мене й надурили з тим рентгенівським знімком, що я був купив?» «Патцій говорив, що лектор зробив операцію на руці. Так, відтяв зайвий палець», – сказав Крендлер. «Може таке бути, що патцій пальця з дупи не виймав. Я вже не знаю, кому вірити». «Ти бачила його, Марго? Що думаєш?» «Це лектор?» «Уже вісімнадцять років минуло», – сказала Марго. «У нас було всього три сеанси, і він завжди стояв за своїм столом, коли я приходила. По кімнаті не пересувався. Узагалі він був практично нерухомим. Найкраще я пам'ятаю його голос». У цю мить пролунав голос Кордела з інтаркому. «Містер Верджер, Карло прийшов». Від Карло тхнуло свинями, і не тільки. Він увійшов до кімнати, тримаючи капелюха біля грудей. І від запаху зіпсутих свинячих ковбас, що походив від голови Карло, Крендлер різко видихнув повітря через ніс. На знак поваги стартинець-викрадач сковав у роті оленячий зуб, що його постійно жував. «Карло, погляньмо! Корделе, відмотай плівку до того моменту, як він з'являється у дверях!» Це той Стронзо, сучий син, сказав Карло, хоча чоловік на плівці не встиг і чотирьох кроків заробити. Борода нова, але рухається він саме так. У Флоренції ти бачив його руки, Карло? Сі. П'ять чи шість пальців на лівиці? П'ять. Замить, відповів Карло. Ти завагався. Тільки щоб пригадати, як буде п'ять англійською. П'ять, я певен. Мейсон розтулив голі щелепи. Усе, що лишилося від його посмішки. Чудесно! Він одягає рукавиці, аби прикмету про шостий палець не міняти. Певно, аромат Карло потрапив в акваріум через систему аерації. Вугор угор виплив подивитися, у чому річ, і більше не ховався. Безупинно кружляючи, виписуючи нескінченну вісімку Мебіуса, шкирячи зуби під час вдихів і видихів. «Карло, я гадаю, що наша справа скоро дійде кінця», – сказав Мейсон. «Ти, П'єро і Томазо, моя перша команда. Я у вас вірю, хоча він і переграв вас у Флоренції». Я хочу, аби ви почали стежити за Кларіс Стагрінг за день до її Дня Народження, потім на сам День Народження і протягом наступного дня. Можете відпочивати, поки вона спить у себе вдома. Я дам вам водія й фургон. Падроне, начальнику, звернувся Карло. Так, мені треба провести деякий час сам на самість до Тори. Ушанувати пам'ять мого брата Маттео. Ви казали, що дасте мені таку можливість. Промовивши ім'я покійного, Карло перехрестився. Я цілком розумію, що ти відчуваєш, Карло. Прийми мої найщиріші співчуття. Карло, мені треба, щоб доктора Лектора з'їли у два прийоми. Першого вечора я хочу, аби свині відгризли йому стопи. А він дивився на це крізь грати. Мені треба, аби при цьому він був у хорошій формі. Ти маєш доправити його мені в хорошій формі. Ніяких ударів по голові, ніяких зламаних кісток, ніякої шкоди очам. Потім він мусить перечекати ніч без стоп, а вже наступного дня з ним свині покінчать. Я трохи з ним поспілкуюсь, а потім можеш сидіти з ним цілу годину перед подачою останньої страви. Мені треба, щоб ти лишив йому хоч одне око, і щоб він був при тямі і бачив, як до нього суне стадо. Хочу, аби він бачив їхні морди, коли вони пожиратимуть його морду». Якщо ти захочеш, скажімо так, позбавити його чоловічої гідності, то роби, як заманеться. Але Кордел буде при цьому присутній, аби контролювати втрату крові. І мені потрібне відео, що як він за першим разом у загоні сплине кров'ю на смерть. Не сплине, і за ніч не помре». Усю ніч він тільки робитиме, що чекатиме на смерть зі з'їденими стопами. Кордал про це потурбується і відшкодує втрату рідини. Припускаю, що він усю ніч буде під крапельницею, Може, навіть двома. Або чотирма, якщо виникне потреба. Пролунав безтілесний голос Кордала з динаміків. Можу зробити йому на ногах артеріосекцію. «Можеш наостанок плюнути чи настяти йому фізрошин перед тим, як закочувати в зегін», – сказав Мейсон до Карло з показним співчуттям. «Або кінчити туди, якщо заманеться». Карло просяяв від такої думки, а потім згадав про мускулясту синьорину і кинув на неї винуватий погляд. «Граці міле, падроне! Дуже вдячний вам, начальнику!» Ви прийдете подивитися, як він помирає? Не знаю, Карло. Пил у сараї для мене шкідливий. Певно спостерігатиму за процесом на відео. Можеш привезти до мене одну свиню? Хочу покласти на тварину руку. До цієї кімнати, падроне? Ні, але мене ненадовго можуть спустити на перший поверх. «Разом із блоком живлення. Мені доведеться приспати тварину, падроне», – із сумнівом відповів Карло. «Обери якусь свиноматку. Принесеш її на моріжок перед ліфтом. По траві зможеш проїхати на автонавантажувачі». «Ви сподіваєтеся провернути оборудку з єдиним фургоном, чи візьмете фургон і ще одну автівку на допомогу?» – запитав Крендлер. «Карло! Одного фургона досить. Дайте мені за водія помічника шерифа». «Маю для тебе ще дещо», – сказав Крендлер. «Можна увімкнути світло?» Марго покрутила ручку реостата, і Крендлер виклав на стіл біля вази з фруктами свій наплічник. Він надягнув бавовняні рукавички і дістав апарат у вигляді маленького монітора з антеною та кріпильним кронштейном а також зовнішній жорсткий диск і акумулятор. «Стежити за Стагринг незручно, оскільки вона мешкає на сліпій вулиці, і сховатися там немає де. Проте вона обов'язково виходитиме на двір». «Стагринг схиблена на заняттях спортом», – сказав Крендлер. «Їй довелося записатися в приватний зал, бо вона більше не має права відвідувати заклади для персоналу ФБР». У четвер ми підловили її біля того фітнес-клубу і поставили їй на днище машини маячок. Він на нікель-кадмієвому акумуляторі, що зараджається від двигуна, тож вона не помітить його через те, що її в Мустангу сів акумулятор. Програмне забезпечення дозволяє стежити за нею в цих п'ятьох суміжних штатах. Хто працюватиме з апаратурою? Корделе, ходи сюди», – покликав Мейсон. Кордел і Марго пересіли біля Крендлера, а Карло схилився над ними, тримаючи капелюха на рівні їхніздрів. «Дивіться», – сказав Крендлер, вмикаючи монітор. «Схоже на автомобільну навігаційну систему, тільки вона показує розташування машини Стагринг». На екрані з'явилася карта Вашингтона з передмістями. «Збільшення тут. Рухатися по карті можна за допомогою стрілок». Зрозуміло? Окей. Наразі нічого не відображається. Сигнал від маячка на машині Стагринг увімкне цю лампочку, і ви почуєте це. Тоді можна буде вибрати джерело випромінювання на карті і збільшити картинку. Що ближче ви перебуваєте до джерела, то частіше звучатиме сигнал. Ось район Стагринг з усіма прилеглими вулицями. Ми не отримуємо сигналу від її машини, бо перебуваємо поза зоною дії маячка. Сигнал з'явиться у Вашингтоні, Передмісті чи Арлінгтоні. Я впіймав його з гелікоптера, коли сюди вилітав. Ось випрямляч змінного струму. Знадобиться вам у фургоні. І ще одне. Ви маєте гарантувати мені, що ця річ ні за що не попаде в чужі руки. Мені за це сильно перепаде. Такі штуки, що не продають у магазинах шпигунського обладнання. «У будь-якому випадку вона має або повернутися до мене, або опинитися на дні потомаку. Зрозуміло?» «Ти зрозуміла, Марго?» – спитав Мейсон. «А ти, кордале, саджайте Молі за кермо і проінструктуйте його».